З тих повідомлень, одержаних у лісі, ми дізналися про розгром німецько-фашистських загарбників під Москвою. Той день став великим святом народних захисників. Навіть тепер, коли згадуєш Хінельські ліси, грудень 41-го року, здається, що ми не мали тоді важливішої справи від переписування та якнайшвидшого розповсюдження зведень Радінформбюро серед населення захопленої ворогом території. Пізніше ми самі почули знайомий голос московського диктора, котрий читав наказ Верховного головнокомандуючого слова звернені до нас, партизанів. Потім з літака, що прибув з Москви, нам скинули рацію, спустилися на парашутах і радисти. Відтоді радіосеанси з Великою землею провадилися регулярно. Згодом нам стали кончені обхідні медикаменти, і столиця прислала літак з ними. Як же не радіти з того, що зв'язок з Москвою встановлено так широко, міцно, надійно? Лінію фронту перетнули вночі на висоті трьох тисяч метрів. Із землі стріляли зенітки фашистів. Видно було спалах розривів. Несамовито метались у нічному небі світлові пучки прожекторів. Але серед пасажирів Викликав деяке пожвавлення тільки один досить відчутний вибух. Наші пілоти, щоб відімстити гітлерівцям за те, висипали на їхні голови ящик дрібних бомб. Ми зперечалися, на якій відстані від хвоста літака розірвався снаряд за 20, 50 чи 100 метрів. А потім знову розмова перейшла на ділові теми. Між іншим, багато говорили про сіль без неї дуже бідували всі загони. Чи можна дістати її в Москві? Під нами пливла вже велика земля, пили Брянського фронту. Але земля, тимчасово загарбана фашистами, теж була радянською. І ми летіли в столицю нашої соціалістичної батьківщини, як її представники. Подумалось, що цієї ночі не тільки наш літак провивається крізь вогонь ворожих зеніток у Москву. Може, летять особисто незнайомі нам партизанські командири з Білорусії, Полісся, Смоленщини та інших районів, захоплених окупантами. Адже полум'я месницької боротьби, знали ми, з дня на день розгоряється в них усе дужче і дужче. Бо хоч розріж радянську землю на тисячу шматків, а Москва, немов надпотужний магніт, притягне їх до себе, з'єднає в одне неподільне ціле. Скоро після прибуття нас викликали в Кремль і провели прямо в кабінет Сталіна. Тут зібралося чоловік 20 командирів партизанських з'єднань загонів, росіян, українців, білорусів. З одними я часто зустрічався в тилу ворога, Наші загони діяли пліч-о-пліч, з іншими встановив зв'язок незадовго до виліту в Москву, на партизанській нараді в Брянських лісах. З деякими познайомився вже в літаку, а до того знав їх тільки з партизанських кличок і народної слави. Та ось ми, партизани, стіли за довгий стіл у Кремлівському кабінеті. Керівники партії уряду заговорили з нами, і зайшла розмова так просто – Ніби ми вже не раз бували тут, і всі добре знали один одного. І разом з тим, знайомість портретів обличчя виглядала якось незвичайно. Ми думали, що прийом буде коротким, адже такі тяжкі часи. Але Сталін не поспішав. Він детально розпитував про наші партизанські справи, інколи, поставивши питання, переривав бесіду, вставав із-за стола, підходив до телефонів, Віддавав накази Скінчивши переговори, повторював запитання Звертався то до одного, то до іншого На деяких питаннях зосереджував нашу увагу деякі порушував попутно, так би мовити, мимохідь Звернувшись до мене, він поцікавився, як ми озброєні, обмундировані Яке в нас джерело поповнення боєприпасів Я відповів Одне джерело, товаришу Сталін за рахунок противника Трофей Нічого Тепер ми допоможемо вітчизняним озброєнням Далі верховний головнокомандуючий запитав Чому наш загін став рейдуючим